Дочекався, поки мама піде, і викинув у смітник. А потім довго сидів над мискою, свідомий того, що до обіду, о, як далеко, і майже жалкуючи за тією ненависною кашею. Він робить крок до контейнера, потім і ще один. Він такий самий злидар, такий самий та немов залізничний шлагбаум, Падає перед ним, відсікаючи дорогу від рейок. Він ковтає слину і прямує далі. Біля бічного проволоку свариться сім'я Нісімових. Жінка, чоловік і дід. «А що з того?» – голосніше кричить жінка. «Як на дивані валятися, то можна, а як лишній раз пройтися, що? Ноги відваляться». А чия черга, га? Мене часу немає. Хай твій чоловік іде. Не простягай руки до мене, старий крикун, скоро ноги протягнеш, побережись. Білорудий лабрадор нудить білим світом біля їхніх ніг. Білорудий шанс. Дозвольте мені його вигуляти. Усі троє одночасно повертаються до нього. Я, Андрій Шелепинський, живу у шостому домі. Двадцята квартира, пам'ятаєте, ви купували у нас дзеркало велике, старовинне. Ну і мені однак нема що робити. У школі карантин через гриб. А я сьогодні зранку сказав собі, що більше не буду їсти перловки. Вони підозро переглядаються, його неначе хтось стукав в спину. Дурню, так вони ніколи тобі не повірять. Але якщо не треба, то я пішов. Під ногами сльота, місової сталого снігу і піску, вони не хочуть, ой як не хочуть, випробовувати на міцність свої черевики. Андрієві черевики вже давно промокли, тому він може бадьора шльопати по баюрах і калабанах. Хай там що, а злидарі мають свої переваги. Завжди. Того дня він приходить додому не з порожніми руками. Перші гроші власні, не Він з минає ядку з морозивом. Їх не можна розтринкати на дрібнички, ні-ні. Коли мама прийде, на кухонному столі лежатимуть батон справжній, білий, півкіло сиру справжнього, домашнього, і один лимон. Другий лимон він з'їсть одразу і без цукру. Уявляєш, вони мені запропонували роботу у буці зі спиртним і цигарками. Я їм хто? розповідає мама. Зненацька завмирає, чекаю, звідки це? Він сидить на табуретці і щасливо всміхається. Я тебе питаю, звідки? Щось у вигляді мами не поділяє його радості категорично. Ти вигулював чужу собаку за гроші. Це ж це в голові моїй не вкладається. Мій син, заради якихось копійок у найми? До кого? До анісімових? До тих ститтих, розжирілих на м'ясокамбінаті ковбасників? Ми походимо з інтелігенції, яка ніколи б не дозволила собі опуститися до них. Як це виглядало? Як ти же брав у них ці нещасні купони? А може, ти ще і по підземних переходах жебраєш? Боже, який сором. А якщо люди дізнаються, що скажуть? А якби тебе побачила твоя прабабця? Він, напевне, ще дуже малий, бо ніяк не можу второпити, за що його так висвячують. Завтра ти цілий день сидітимеш удома, а цього їсти я не збираюсь. Мама розгортається і йде до ванної. Звісно, мити руки, але він, хоч як дослухається, не чує дзюркати води. Посидівши в кухні, ще трохи йде спати. Завтра треба встати о шостій. Він домовився з Анісімовим, що вигулюватиме їхнього лабрадора зранку і увечері. Так триває три тижні і три дні, поки Анісімови продають пса і виїжджають до Ізраїлю. Три тижні і три дні він приносить додому харчі. Три тижні і три дні мама демонстративно їх не вживає. Три тижні і три дні по тому, як вони полягають спати,